«Ну, – протягнула Євка, – про це ж бо гріх не знати. Тобто? Ох, – її раптом зацікавила з'язка моїх ключів, – ти собі джипака придбав, чи що? Лохо-дитяча мрія вже в кейм-тру?» Я промовчав. Її товариство ставало бридким до нестерпу. Від її жовто-зелених очей так наче сіркою несло, чи що? Звідки ця лярвочка все знала? А вона тим часом скинула свого наплічника і заходилась в ньому порпатися. Наот нарешті щось витягла звідти. Це тобі від коханої, на вічну, так би мовити, пам'ять. І зареготала так несамовито, що всі, хто були в терміналі, почали на нас озиратися. А відтак і зовсім виходити геть а в руках у Євки була половинка кокоса, а в ній напхане твоє скандинавське квітко біляве волосся. «Боже!» – вихопилось у мене. «Що це все за фігня? Де моя жінка, кажи, суко?» І я схопив її за горло. Вона тим не менш реготатися не припиняла. «Ой, ха-ха! Затанцювалась твоя квіточка?» Аж не зчулась як. Як що? Як все? І вона знову пирснула відьомським сміхом. Я відпустив її і стояв як укопаний, стискаючи твоє волосся і уїдаючись очима в шкарлупку. Так, ніби збирався розгледіти там якісь письмена. ППС для вразливих і спраглих оптимізму. Хто таки блощиці пахнуть віскі, а не навпаки? Ну як? Невже не пам'ятаєш, кохана? Ти так і застала мене застиглого телепня посеред шекальної зали з бів кокосом у руках, коли нарешті розібралась зі своїми незліченними валізами. Пеп-спес для невдоволених кінцівкою і прихильників так званого інтерактиву. Карпа Ірена, Сабака, Яхо, Ком. Київ, Берлін, Векхіо, Чорнична Затока, Яремче, Гельсінки, Київ, травень 2002 березень 2003 року. Кінець озвученої книги.